يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسألنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله واخر وخر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. bapak ibu-ibu, saudara saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka Wa tawassobil haq wa tawassobil sabar Dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah SAW Man salaka tarikon yaltami sufi ilman sahalallah bi tarikon ilal jannah Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah ke surga Allah Subhanahu SWT Kemudian ikhwanifillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah Sebagaimana kata Rasulullah SAW. La yashkurillah ma la yashkurinnas. Tidak bersyukur kepada Allah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia Terutama kepada Al-Ustaz Taufik Badri. Dan juga Al-Ustaz Abu Islah. Yang telah memperkenankan saya. Untuk bertemu dengan antum sekalian di tempat ini. Semoga Allah SWT menjadikan... Semua ini sebagai pemberantimbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelah. Ikhwanifillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan. Manhaj sahabat dalam mempertahankan akidah. Tentunya akidah as-saheha. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan tersebut ingin sejenak untuk kita membahas tentang judul yang kita akan bahas ini yang pertama berkaitan dengan manhaj, ini kata yang sering mungkin kita dengarkan namun mungkin sebagian kita belum paham apa itu manhaj namun sebelumnya ya mungkin di antara antum ada yang menjawab Apa itu manhaj? Ada yang bisa menjawab? Metode Nah, ah santa Manhaj itu dalam segi bahasa Artinya atariqah Jalan Atau metode Atau cara Jadi sekali lagi Kita sering mendengar kata-kata manhaj Namun banyak jenera kita yang ya, masih belum paham itu manhaj. Maka sekali lagi manhaj adalah artariqah, jalan, metode ataupun cara. Itu bisa umum. Ada istilah manhajul tadris. Metode dalam mengajar. Ada lagi metode dalam menulis. Ya, manhajul kitabah. Ada lagi Ayah, manhaj al-sunnah wal-jamaah Dalam meraih ilmu agama Ada lagi namanya Manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam berakidah Eh maka sekali lagi Harus kita paham dahulu Apa arti apa Manhaj ataupun al-minhaj Seperti ada buku yang berjudul Minhaj firqatin najiyah Karangan siapa itu Ha Asyik Muhammad bin Jamizino Eh kitab yang Sangat amat berharga Meskipun sangat singkat namun padat dengan Hal-hal eh, yang sangat berharga Yang selayaknya untuk kita mempelajarinya Minhaj ataupun manhaj Artinya cara atau metode Kemudian Lalu kita sampaikan eh, Di sini apa Dan siapa itu Sahabat eh, Manhaj sahabat Siapa yang bisa Mendefinisikan Siapa itu sahabat yang masuk sahabat di sini ada sahabat sabah, sahabat sabah, -sahabat? sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu ashabi? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Titik itu aja. Ah? Masih kurang tepat. Ya. Ada satu syarat yang utama yang belum disebutkan. Ya Hasan tah. Yang benar dan yang tepat namanya sahabat adalah man laqyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi wa mata'al iman. Siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW itu dalam keadaan Ya, beliau masih hidup dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi orang itu melihat atau bertemu dengan Nabi S.A.W. dan beriman kepada Nabi S.A.W. serta apa? Meninggal dunia di atas al iman. Eh, kalau tadi masih kurang masalah al iman. Eh, ya, karena Orang-orang munafikin mereka juga bertemu dengan Rasul Rasul juga menimba ilmu dari. Rasulullah SAW, namun mereka bukan sahabat. Kenapa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat utamanya itu yang pertama tadi, yang berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, meninggal dunia di atas al-iman. Ini adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Rasulullah SAW. Ini sedikit kita menyinggung ya bahkan mungkin bisa dikatakan bukan sekedar menyinggung, ya dan sekaligus membantah mengkantor definisi sebagian kelompok sesat yang naudzubillahimin daleik, ya sangat amat melecehkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa disebut namanya, boleh disebut sini namanya kelompok hizbut tahrir, ya mereka punya definisi yang berlainan dengan ahli wal jamaah tentang masalah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita baca, ini dari referensinya mereka Ema rojiknya mereka Disebutkan dalam sebuah kitabnya mereka Yang dikatakan Al-Malaf Al-Fikri, halaman 148 Kata mereka, as-sahabi adalah Wa kullu man tatahatok fihi makna sohbah Wafu Sirabi Anno Idah Sahiban Nabi S.A.S. Sana Ausanatain Wazamahu Wazwatan Auzwatain Kata mereka nama sahabat itu yang menemani Nabi S.A.S. setahun atau dua tahun yang pernah ikut perang sekali atau dua kali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cuma satu hari Menemani Rasulullah SAW Kata mereka bukan termasuk Sahabat ya, Ini adalah sekali lagi definisi yang Bukan hanya sekedar salah Begitu saja ya, Dalam masalah definisi namun apa ini salah Dalam masalah akidah Karena banyak nanti akan dikeluarkan Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari apa Definisi sahabat tersebut Bahkan lebih parah dari itu Di antara yang mereka keluarkan Dari kata sahabat yaitu Penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW yang merupakan raja kaum Muslimin pertama kali, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan tidak diakui oleh sebut tari sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh di sini disebutkan, eh dalam kitab itu juga kata orang tersebut, wa Muawiyah aslama wa umruhu salah satu asyura sana. Walam yarat an-nauzabah ilal Madinah wasakana fiha fi hayat Rasulullah waali wasallam. Kata mereka Muawiyah itu masuk Islam dalam pada ya, waktu, waktu usia 13 tahun dan beliau belum pernah tinggal di kota Madinah ya, bersama Rasulullah waalihi wasallam. Ya. Kemudian kata orang tersebut wah Rasul. Uh, Wahai Rasul, maka safi, maka mu dzatankosirah, la tatahakok fihamana sahaba. Maka Muawiyah tidak layak dikatakan sebagai sahabat. Ewalehi, fa Muawiyah tulaisa sahabian. Maka dari situlah kata Izbut Isputarin Muawiyah bukan termasuk sahabat Rasulullah walihi wasalam. Ini sekali lagi kita sampaikan dari sahabat karena apa? Ya, ada kelompok-kelompok sesat yang mereka bang salah kaprah dalam mendefinisikan sahabat sehingga mereka pun meresahkan banyak sahabat Rasul S.A.W. di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radliyallahu taala. padahal kata pak ulama kalau diperhatikan Muawiyah, eh, beliau masuk Islamnya pada waktu Fath Mekah. Tahun berapa Fath Mekah itu? Tahun berapa? 8 Hijriah Berarti beliau menemani Rasul berapa tahun? Berapa tahun? Rasul meninggal tahun berapa? Hah? Tahun berapa Rasul meninggal? 11 Awal 11 Hijriah Berarti berapa tahun Mu'awiyah menjadi sahabat Rasulullah SAW? Ha? Kurang lebih ke 3 tahun Ini adalah apa? Salah satu yang sangat amat memprihatinkan Eh mereka tidak bisa hitung-hitungan, ya. Kelamis bertarir kata mereka yang tidak termasuk sahabat itu yang kalau kurang setahun daripada menemani Rasulullah SAW sedangkan Mu'awiyah berapa tahun? Eh ya mungkin mereka apa? kurang belajar. Eh ya sudah salah mendefinisikan, salah hitung-hitungan lagi. Naudzubillah min dalik. Eh maka bagaimana mungkin mereka akan mendirikan khilafah Islamia sedangkan mereka melecehkan para sahabat Ar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Rasulullah Eh makanya di sini ingin kita sampaikan dari definisi sahabat yang benar itu adalah ayat tadi, ya eh, yang bertemu dengan Rasulullah SAW beriman kepada Rasul dan meninggal dunia di atas al-Islam. Eh ingin ingin kita sampaikan lagi dari ucapan para ulama agar kita lebih yakin tentang definisi tersebut. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah Beliau mengatakan, fa'amas sahabi, fa'kulo muslimin raasulullah sallam walaulah dotaan. Kata Imam Nawawi nama sahabat itu setiap Muslim yang pernah berjumpa atau melihat Rasul sallam, meskipun sejenak, meskipun sebentar saja. Ini definisi ulama, ayat al-Sunan al-Jama'a yang berbeda dengan definisinya kelompok isbu at-Tahrir. Kemudian Imam Ibn Qais rahimahullah ta'ala. تعالى. Eh, beliau mendefinisikan sahabat adalah man ra'a ar-rasul sallallahu fi hal islamir ra'i wa illam tatul suhbatuhu Sahabat adalah yang pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu pada waktu keislamannya meskipun tidak lama perjumpaannya persahabatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yarwi an meskipun juga tidak meriwayatkan sama sekali Haris Rasulullah SAW yang penting pernah bertemu dan dia beriman, meninggal dunia dalam keadaan beriman, itulah siapa? sahabat Rasulullah SAW demikian pula al-imam Ibn Hajar AS beliau membantah kaum dengan mengatakan asahuma waqaftu alaih min dalib anna sahabi man lakyan Nabi SAW mu'minan bihi wa ma al islam Kata Imam Ibn Hazraj Alani rahimahullah. yang aku berpendapat tentangnya tentang siapa saja sahabat yaitu siapa saja yang berjumpa dengan Rasul sallallahu dan dia beriman dengan Nabi sallallahu meninggal dunia di atas Islam. Kemarin kata Imam Ibn Hazraj Alani, "Fa dakhala man laqiya man talat mujalasatihu aw Kata-kata yang bertemu dengan Rasul itu mencakup yang lama Eh, ya, perjumpaannya dengan Rasul atau yang sebentar. Uman rawa anu aulam yarwi, baik yang meriwayatkan dari Rasul atau yang tidak meriwayatkan. Uman roza maahu aulam iahzu, entah dia ikut perang bersama Rasul atau yang tidak ikut perang, yang penting pernah berjumpa dengan Rasul itu sahabat. Ini sekali lagi definisi menhajar sekolah ini yang membantah definisinya kelompok esbat Tahrir wa man ra'ahu ru'yatan walaula yumjalisu bahkan sekedar melihat saja belum sampai duduk bersama Rasul itu juga dinamakan siapa sahabat yang penting tadi berjumpa melihat dan beriman meninggal dalam keadaan apa beriman itu sudah cukup menjadi apa sahabat nah, ya maka ini sekali lagi kita sampaikan karena pentingnya definisi sahabat ayat menurut al-usul jamaah karena kalau salah kaprah dalam mendefinisikan, maka Na'udhubillah mendalik. Eh bahkan kata Pak Ulama, kelompok Isbut Tahrir dalam bab ini, itu lebih ya, kejam daripada kelompok Syiar Rafidah. Kenapa? Kelompok Syiar Rafidah, meskipun mereka mencaci maki bahkan mengkafirkan Mu'awiyah, namun masih mengakui Mu'awiyah sebagai sahabat Rasulullah Seselem. Sedangkan Isbut Tahrir, ya, tidak meyakini Mu'awiyah sebagai sahabat ar-rasul sallallahu alihi wassalam ini tentang judul manhad sahabat siapa sahabat tadi sudah kita sampaikan siapa yang bisa mengulang kanan kiri sudah menjawab yang tengah ini juga termasuk manhad nabi dalam ta'lim ya. termasuk apa metode rasul dalam mengajar yaitu apa? bertanya dahulu Ya Muat, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah? Rasul sudah mengajarkan tanya dahulu. Ayyu ayatin fi kitabil a'zamu? Atadruna mal muflis? Ini sekali lagi apa? Termasuk manhajnya Rasul dalam at-ta'lim, Sunnahnya Rasul dalam mengajar. Jadi antum jangan marah kalau ditanya. Karena apa? Sunnahnya Rasul. Eh sunah Rasul itu bukan hanya apa? Eh penampilan saja juga dalam mengajar. Di antara metode Rasul, bertanya dahulu. Di antara tujuannya, biar apa? Ya, terus fokus. enggak ngantuk. Ya, siapa menjawab tadi? Ya. Dalam keimanan. Jadi, tiga syaratnya. Pernah melihat atau berjumpa dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Dan meninggal dunia di atas al-Islam. Atau di atas al-iman. Sekarang, ya, manhas sahabat dalam mempertahankan akidah Sekarang yang perlu kita bahas Apa itu akidah? Siapa yang bisa menjawab dahulu? Apa itu akidah? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, angkat tangannya aja dulu keyakinan ya, Namun perlu disempurnakan nanti. Ya. Keimanan. Keyakinan, keimanan, apalagi? Enggak apa-apa. Ya, yang penting menjawab. benar nanti urusan belakang. Enggak akan ya tidak di Cuma itu aja. Tali yang kokoh, Tali yang kokoh. Ya. Itu sebenarnya bukan definisi Itu nama lain <laughs> Sinonim Kita mau definisinya Ya Al-Sun awal jamaah itu terkenal dengan kegigihan akidahnya Kekokohan akidahnya Dan itu enggak akan mungkin bisa terwujud Kalau kita enggak tahu apa itu akidah Ya Siapa yang bisa menjawab Enam Prinsip Ya saya tambung dulu, tidak apa-apa Masih belum kita dapatkan jawaban yang tepat Kepercayaan yang, Hah? Kepercayaan yang kuat Ya boleh, boleh, boleh Cuma yang belum sempurna Keyakinan yang kuat dalam beragama, Boleh juga, iya Yang lain Ketauhidan, Hah? Ketauhidan. Itu sinonimnya Ada lagi Huh? Pas sudah <laughs> Itu namanya putus asa sudah <laughs> ya, Kita jawab Ya mungkin Ya sebetulnya ada yang tahu Cuma mungkin Ya malu-malu meyong ya Al-Aqidah ya. <laughs> ya, al Itu ringkasnya Kalau kita ditanya apa itu Aqidah Islam Apa itu Aqidah Al-Usnawal Jamaah Jawabnya enam rukun enam rukun iman apa enam rukun iman yang pertama kepada Allah rasulnya kemudian hari akhir dan iman kepada takdir jadi secara ringkas kalau kita hitanya apa itu akidah islam akidah asyawal jamaah jawabnya enam rukun iman seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Imtemi Rahimahullah Ta'ala dalam awal kitab Al-Aqid al, al -Wasitiyah. Kalau kita baca eh, kitab Al-Aqid awal-awal itu beliau mengatakan, Amma ba'du, fahadha i'tiqadu firqatin najiyah, al-mansura ila qiyamisa'ah, ahli sunnati wal jama'ah, Wahwal al-imanu billahi wa malaikatihi wa Kutubi wa rusuli wal yommil akhir, Awal Walqa dari khairi wa syarihi Kata Syedera Khusus Inilah akidah Al-firqah an-najiyah Kelompok yang selamat Al-mansurah yang ditolong Sampai hari kiamat Yaitu akidahnya al-sunnah wal-jamaah Apa itu akidah al-sunnah wal-jamaah Beliau sebutkan enam rukun Al-iman Demikian pula Asyik Muhammad bin Salih Simin rahimahullah Beliau punya Buku kecil judulnya Akidah Al Sunnah Wal Jamaah. Beliau sebutkan apa itu Akidah Al Sunnah Wal Jamaah? Yaitu enam rukun al iman. Jadi jangan apa yang grambiar atau jangan bingung-bingung. Cukup jawab apa? Apa itu akidah? Eh, iya, keyakinan ini keimanan itu semuanya adalah terjemahan, ya. bukan definisi. Terjemahan daripada al akidah atau nama lain. Ya sekali lagi al aqidah al islamiah atau aqidah ush-shiyam wal jamaah adalah enam rukun al iman. Jadi insyaallah kita sudah punya apa? gambaran yang eh paling lebih tepat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya tentang apa itu al manhaj atau al minhaj, apa itu atau siapa itu sahabat dan juga tentang apa itu al aqidah al islamiah atau aqidah ush-shiyam wal jamaah atau al aqidah ash-shahihah. Paham semuanya ya? Paham betul? Ah? Ha? Kalau paham berarti sudah selesai berarti. <guluh> Ajudulnya ah, sudah selesai. Ya. Eh, ketika kita mendengar judul ini manhas sahabat dalam mempertahankan al aqidah saya maka saya terbetik ingat dengan sebuah kitab atau kutip buku kecil yang ditulis oleh Asy-Syeikh Ad-Doktor Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bader. Pernah kenal beliau? Hah? Belum ya? <laughs> ya, beliau seorang eh, ulama di Madinah, putra dari ahli hadis kota Madinah Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bader. Beliau juga dosen dulu di Universitas Islam Madinah Dan berapa kali beliau juga berkunjung ke Indonesia Ab, eh, Profesor Dr. Abdurazak bin Abdul Musim Al-Abad Beliau punya sebuah buku yang sangat berharga Yang insyaAllah pas dengan judul kita Eh judulnya itu buku tersebut Sabatu Akidati Salaf Wasalamatuhah Minatagiyurat Judul aslinya kalau kita terjemahkan kekokohan, ketetapan akidah salaf dan selamatnya akidah salaf dari perubahan. Jadi ketika saya disodori judul ini, saya teringat dengan buku tersebut. Saya rasa itu pas. Eh makanya kajian kita pada malam hari ini hanya sekedar meringkas membaca dari buku beliau yang sangat amat berharga tersebut. Eh judul aslinya sekali lagi Sabatu Aqidati Salaf wa Salamatuha min ataghayyurat. Dalam buku tersebut beliau sebutkan ada beberapa sebab atau bagaimana para salafus saleh dia neri para sahabat itu tetap istiqamah di atas al akidah Apa sebabnya mereka itu bisa apa? Istiqamah. Dan ketika kita mempelajari seperti ini, bukan sekedar untuk kita jadikan wacana. Namun untuk kita apa? Ikuti agar kita tetap istiqamah dalam mempertahankan al-akidah. Karena harus kita yakini, nikmat Allah yang terbesar, ya, yang kita miliki adalah al-akidah as-soheha. Kalau antum misalnya tidak punya pulsa. ya, Tidak punya uang untuk makan. Antum masih perlu bersyukur terus. Karena apa? Masih punya al-akidah apa? As-saheha. Jangan terus mengeluh. Tidak punya uang. Tidak punya ya, harta. Tidak punya rumah. Tidak punya mobil. Antum masih punya. Ini Allah yang paling besar? Yaitu al-akidah as-saheha. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama salaf bernama Fudel bin Iyad. rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Ma'an amallahu ni'matan ala abdin mal'ibad a'dhoma min an an'arrafahum la ilaha illallah. Kata Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala, Tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, Yang lebih agung daripada Allah mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid. La ilaha illallah tentang al aqidah. Yaitu intinya kata Fudai bin Iyad, nikmat Allah yang paling mulia adalah al aqidah as sahih. Maka ini perlu untuk kita apa? Pertahankan perlu untuk terus kita syukuri dengan kita apa? Istiqamah di atasnya. Jadi jangan hanya berfikiran nikmat itu hanya berupa materi yang kita lihat tidak. Namun lebih daripadu di antara nikmat Allah yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat al aqidah as saheha ini yang wajib untuk kita terus pertahankan untuk kita terus syukuri. Di antara caranya, yaitu mengetahui bagaimana dahulu para sahabat bisa mempertahankan al aqidah as saheha. Apalagi kalau kita renungkan bagaimana sejarah pada waktu itu, ya jauh lebih dahsyat daripada apa kita sekarang ini di antaranya terutama di kota Mekah bagaimana para sahabat dahulu istiqamah eh, ya meskipun harus apa taruhan nyawa dalam mempertahankan al aqidah as shahihah itu semuanya bukan datang begitu saja namun ada manhaj cara bagaimana mereka apa mempertahankan akidah tersebut mengapa mereka bisa bertahan di atas akidah sahihah meskipun banyak anak dan meskipun ya banyak rintangan dan halangan namun mereka tetap istiqamah dan itu yang ingin kita apa? dan sekaligus kita niatkan untuk kita mengikuti jejak mereka. Ikhwani filah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah di antara sebab ya manhaj sahabat mengapa mereka istiqamah di atas ala alaqidah sahiha? Yang pertama kata Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muis abad dikarenakan mereka selalu pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam Dan itu adalah janji Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berjanji. Kalau orang itu mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Terutama dalam masalah akidah. Maka mereka akan terus bisa istiqomah. Tidak akan mungkin sesat. Allah berfirman. Famanitabahudaya. فَلَا يَدِلُوا وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan mungkin dia tersesat, dan tidak akan mungkin dia apa, sengsara. Pasti akan apa? Selalu mendapatkan petunjuk, selalu merasakan kebahagiaan. Itu janji Allah. فَمَنِتَبَعَهُ دَيَا فَلَا يَدِلُوا وَلَا يَشْقَى Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, fikum Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara. Yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Dasunahku. Dan itu yang diamat oleh para sahabat. Mereka selalu. Samina wa ta'na dalam perintah Allah. Dan mereka selalu samina wa sadaqna dalam masalah kabar berita, terutama tentang masalah al aqidah. Contoh yang paling konkret bagaimana, Al-Khalifatul Rashid, Abu Bakar Siddiq, Radulatul Anhu, ketika diberitahu oleh kafir Quraisy bahawa saya Rasul mengabarkan, beliau telah eh, diperjalankan dalam Isra wal mi'raj dalam satu malam. Subhanallah di asra biabadihi laylan minal masjid haram minal masjid aqsa. Yang pada waktu tidak mungkin dalam waktu sekejap Bisa berjalan Melakukan perjalanan dari Mekah Ke Masjid Aqsa di Palestina Kemudian naik ke atas langit dalam waktu satu malam Tidak mungkin Eh kata orang kafir Quraish Namun Abu Krasidik mengatakan Jika itu yang mengatakan Rasul Maka aku akan apa? Membenarkannya Itulah para sahabat Selalu apa? Meyakini semua kabar berita Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Apalagi tadi, kita tahu akidah itu adalah enam rukun iman. Ya. Dan itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, para Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu banyak masalah-masalah apa? Gaib. Dan sifat orang beriman, yu'minu nabil bil gaib. Dan kita tidak akan mungkin tahu halal gaib kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Wasallam Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Dalam masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Eh, kita tidak tahu nama-nama Allah. Kita tidak tahu sifat-sifat Allah. Kecuali lewat apa? Al-Quran dan sunnah. Al-Rasul sallallahu alaihi wa Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Makanya mereka apa? Bisa isi koma. Karena mereka selalu berpegangan teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Namanya orang itu punya pegangan. Dia pasti akan bisa kokoh. Ya. Coba saja antum misalnya di... Ea tengah gurun pasir misalnya atau di tengah di atas gunung kemudian di ea terpa oleh angin yang kencang kalau antum tidak pegangan pasti akan apa ia ikut arus angin tersebut maka demikian pula dalam berakidah kalau kita tidak punya pegangan yang kuat al urwatul wusqa habrullah tali Allah tidak akan mungkin bisa kita apa isyakama <tuh Allah> Jadi ya, itulah sekali lagi kata para ulama para sahabat mereka bisa mempertahankan aqidah Syiah karena mereka selalu berpegangan teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terutama dalam masalah al aqidah tidak pernah para sahabat menyimpang dalam masalah akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW contoh tadi masalah tauhid asma wa sifat para sahabat contoh misalnya tentang keberadian Allah eh, kalau antum ditanya Ain Allah di mana Allah apa jawaban antum Ha? Ayin Allah di mana Allah? Sepakat? Alhamdulillah Dan itu adalah akidah para sahabat Rasulullah SAW Sampai-sampai apa? Budak perempuan Yang hidup jauh dari majlisnya Rasul Ketika ditanya oleh Rasul Ayin Allah Dia menjawab fissama Itu semuanya karena Akidah Allah di atas langit Allah bersama yang membiasa al arasy Itu adalah akidahnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Mereka pegang erat akidah tersebut Tidak ada sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana Tidak ada para sahabat yang mengatakan Allah berada dalam hati para hamba-hambanya atau wali-walinya Tidak ada Mereka semua sepakat mengatakan Allahu Fisama eh, Sampai apa? Tadi budak perempuan Yang jauh artinya orang awam dari sahabat saja paham Tentang di mana Allah Subhanahu SWT itu sekali lagi, bukan hanya sahabat dalam mempertahankan akidah. Yang pertama, mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sini ingin kita sampaikan beberapa ucapan ulama tentang hal ini. bahwasanya tidak akan mungkin kita bisa mempertahankan al-akidah. Tidak mungkin kita akan sampai kepada kebenaran dalam berakidah. Ketua ibn dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Wasallam. Seorang ulama yang bernama Al-Imam, Ibnu Abil Is Al-Hanafi Rahimullah mengatakan, Kaifah yuramul usul ila ilmi ila ila ilmi usul Bighari maja'abil rasul Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada ilmu akidah yang benar eh, kecuali lewat jalannya al Alaihi Wasallam. Lewat jalan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang lain yang bernama Syekhul Islam, Temir Rahimullah mengatakan, Man faraqad dalil dallasabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, itu dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tersesat. Waladalila illa bimajabir ja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dalil kecuali yang dibawa oleh Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Islam Taimah rahimahullah juga mengatakan laisul i'tiqaduli wala liman huwa akbaru minni balil i'tiqadu yu'khad anilahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Islam Taimah rahimahullah akidah itu bukan kalanganku. Artinya aku tidak berani mengarang akidah. Ya eh, demikian pula Ulama-ulama yang lebih senior dariku tidak berhak mengarang akidah. Namun akidah itu harus diambil dari ajaran Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ajma' alaih salaful ummah. Dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Yuk khut min kitabillah. Namanya akidah itu harus diambil dari Al-Quran. Wa min ahadisil bukhari wa muslimin wa gherihimah dan akidah itu harus diambil dari hadis sahih Bukhari, sahih Muslim dan ya, yang selain keduanya yang penting sahih. Minal ahaditsil ma'rufa wa masbath an salafil ummah. Itulah referensi al-aqidah. Al-Qur'an dan Sunnah. dan ijmaknya para asalafil ummah, sahabat, tabin maupun tabi'u at-tabiin. Dan itulah sekali lagi manhajnya para sahabat dalam mempertahankan akidah mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, metode para sahabat dalam mempertahankan al akidah sahiha atau dalam ungkapan yang lain, mengapa para sahabat itu bisa istiqamah di atas aqidah sahiha? Karena mereka meyakini Bahwasannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah mencukupi mereka dalam masalah akidah dan juga dalam masalah agama yang lainnya. Ini masih sambungan dari poin yang pertama, para sahabat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga mereka bisa isi koma di atas akidah yang sahih. Yang kedua, mengapa mereka bisa isi koma? Karena mereka telah merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Wasalam. Mereka meyakini Al-Quran dan Sunnah Itu telah menjelaskan kepada kita semuanya Tentang masalah akidah Dan tentang masalah agama secara secara global Dan secara terperinci Apalagi Allah telah berfirman Dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ketiga Apa itu? Al-yawma akmatulakum dinakum Wahdahmuntu alaikum nekmati waradhih tula kumul Islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian dan telah aku cukup penyematan atas kalian dan telah aku didoakan Islam sebagai agama kalian. Al Imam Ibn Khezir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan hadhih akbaruni amillah ala hadil ummah. Ini merupakan nikmat Allah yang paling agung kepada umat ini. Hai su'ak dinahum, karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Ini juga termasuk ini iman Allah yang terbesar kepada kita, yaitu Allah menyempurnakan agama kita ini. Kemudian imam Nukesir mengatakan, falayatajuna iladinin ghari dinim, wala ilanabiyin ghari nabihim, sehingga umat Islam tidak butuh kepada ajaran agama kecuali ajaran mereka, ajaran Islam. Dan mereka tidak butuh kepada Nabi selain Nabi mereka. yaitu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan. Fala halala illa ma'ahallahu. Wala harama illa ma'haramahu. Wala dina illa ma'asyaraah. Maka tidak ada yang halal. Kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasul. Dan tidak ada yang haram. Kecuali yang diharamkan oleh Rasul ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada ajaran agama kecuali yang diseretkan oleh ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan ini yang terbesar Allah sempurnakan agama kita ini kalau sudah sempurna maka kita hanya cukup dengan apa yang sudah ada ajarannya sampai-sampai seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dhal Al-Ghifari mengatakan Tarakana Rasulullah SAW wama tak iron yukalibu jana hifilhawa illa wakat bayan alana anhu ilman Rasul SAW telah meninggalkan kami para sahabat telah meninggal dunia dan tidak ada seekor burung yang terbang di atas udara dengan kedua sayapnya kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Abu Dhar mengatakan Rasul SAW bersabda Ma bakia seon minal jannah, wa yuba idub nar illa wa kod buyi Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diyakini oleh para sahabat. Eh, seperti kata Abu Dhar tadi sampai-sampai masalah seekor burung di udara, ya. Eh, Rasul menjelaskan tentang ilmunya. Ini kata ulama kinaya. Bagaimana Ya kesempurnaan Islam. Bagaimana Rasul telah menjelaskan semuanya kepada kita. Kalau masalah buang hajat saja. Ya Rasul telah menjelaskan dengan segambang-gamblangnya. Kita masuk toilet pakai. Ya Mana yang kita dahulukan? Kaki kanan atau kaki kiri? Apa doanya masuk kamar mandi? Ayah kemudian ketika keluar kaki mana yang kemudian apa doanya ayah dengan jelas rasul menjelaskan masalah yang kelihatannya sepele apalagi yang berkaitan dengan masalah ahlak akidah maka itulah yang diakui yang diyakini oleh para sahabat ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah mereka yakin bahawasannya sudah cukup ayah apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah terutama dalam masalah apa Al-Aqidah. Kita baca ucapan para ulama tentang bagaimana kesempurnaan eh, Islam. Eh, bukan hanya masalah cabang-cabang agama dan eh, masalah ibadah. Namun lebih dari itu masalah Al-Aqidah. Syekhul Islam Imtami Rahimullah mengatakan. Inna Rasulullah SAW bayana jami'ad-din. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita semua urusan agama ini. Usulahu wa furu'ahu, yang berkaitan dengan usul din, pokok-pokok agama, akidah, atau masalah cabang-cabang agama. Batinahu wa zahirahu, yang berkaitan dengan urusan lahir maupun batin. Ilmahu wa amalahu, ilmu ataupun amal, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fa'inna hadal aslah, huwa aslu usulil ilmi wal iman. Inilah pokoknya ilmu dan pokoknya iman, yaitu meyakini bahwasanya Rasul telah menjelaskan kepada kita segala-galanya. Ini sekali lagi merupakan landasan kita dalam beragama, yaitu bahwasanya kita sudah dicukupi oleh Rasul, Islam sudah sempurna, tidak boleh apa menambah-nambahi. Dalam masalah ibadah haram menambahi, apalagi dalam masalah apa? Al-akidah Iyakum wa muhdasati Al-umur Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama ini Wa kullu man kana a'dam Iktisaman bihadal asal Kana awla bilhaqi ilman wa amala. Maka barang siapa Yang mereka memiliki prinsip seperti ini Yaitu Rasul telah menjelaskan semuanya Islam telah sempurna Tidak boleh menambah-nambahi Maka orang itu adalah orang yang paling layak dengan kebenaran, ya secara ilmu maupun al-amal. Ini sekali lagi ucapan Syekh Islam T. Mereh Mola bahwasanya Rasul telah menjelaskan kepada kita segala-galanya, terutama dalam masalah al-akidah. Kemudian seorang imam al-sunah wal jamaah yang bernama Imam Malik Rahimullah mengatakan, muhalun. An yakunan Nabi SAW Bayana lil'umma kulla shi'hatal khira'ah Walayakunu bayana lahum atawheed Kata Imam Malik Mustahil Kalau Rasul itu Hanya menjelaskan masalah Buang hajat Namun tidak menjelaskan masalah apa Atawheed Mustahil Sesuatu yang kelihatan sepele Itu detailnya telah dijelaskan Di perinci oleh Rasul SAW Apalagi masalah apa al aqidah yang itu merupakan ilmu yang paling mulia ya. ini juga harus kita yakini ilmu yang paling mulia ilmu tentang apa al aqidah seorang ulama al sunnah yang bernama al imam Ibn bil is al hanafi dalam sarah al tahawiyah beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asrafal ulum Iz Il ilmi, bi Dikarenakan ilmu tentang usuluddin akidah Itu adalah semulia-mulia ilmu Dikarenakan kemuliaan ilmu itu Sesuai dengan kandungan ilmu tersebut Jadi kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi Semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang masalah Al-akidah Maka wajib bagi kita Atau selayaknya bagi kita untuk eh, lebih semangat belajar masalah Al-Aqidah dibandingkan yang lainnya. Kita wajib semangat belajar masalah sholat, masalah zakat, masalah Ramadan, atau yang lainnya berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual kita. Namun lebih dari itu, wajib untuk kita apa? Lebih bersemangat dalam belajar masalah Al-Aqidah. Adhan dulu. Salah sholat dulu ya. Ya, seperti yang mungkin disampaikan tadi. Kita... Isra dulu, sholat isya berjamaah. Kemudian insyaAllah kita akan lanjutlah kaki kajian kita. Kalau masih mau diteruskan. Ya, aku luka lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.